«І візьми палицю», – сказав Созон, передаючи її мені. «А тепер розвертайся». Я змушений був розвернутися. В одній руці тримав палицю, а в другій – ручку течини. Ноші були на плаву. «Рушили», – сказав за спиною созонтів голос. Не міг бачити, в який спосіб він тримається за ноші і як міг користуватися палицею. Запах падлини від збовтаної води збільшився, покривши аромат, який перед цим все-таки відчувався. Симеон пішов переді мною впевнено, але повільно промацуючи дорогу палицею. Відчувалося, що проходив він око прірви не раз. «Ми забули набрати з собою води», – раптом сказав ззад голос Созунта. Чи зможемо Симеоне біля чистої води зупинитися? Стежка за мною, повернув голову Симеон, дам знака. І знову рушив спокійно і упевнено. Біляста вода збовтувалася ногами, і ми покрилися димом, від якого почало трохи паморочитися в голові. Пара відривалася від поверхні плеса і підіймалася вгору, скручуючись у пасемка Ми занурювались у воду все глибше і глибше, дим почав доходити нам до облич «Глибоко не дихайте!» – крикнув нам «Пара може запаморочити» Мене вона вже запаморочувала, зрештою був я малий зростом, особливо коли порівняти із Созонтом та Симеоном. Здалося, що в голові починають скручуватися бервисці кружала, з'явилася легка нудота, а очі ніби покривала мла. Я дихав ледь-ледь, але й від того тіло почало млоїти, правда, не настільки, щоб втратити тяму. І, як завжди бувало зі мною в час небезпек, запалив у голові сторожового вогника, тобто всю увагу зосередив на цій малій, устромленій в мозок свічістці, і свічечка ця горіла, блимаючи вогником, але не погасала. Відтак млість у тілі почала зникати, хоч барвисті кола продовжували скручуватися і снуватися, ніби й голова моя починала диміти, як і ця заводь. Ми поволі наближалися до темного кола, де диму й справді не було, і де можна буде перевести подих. Пара на межі між білястою і темною не курилася, а ніби створювалася прозорець амриння, як у справжній криниці. Неначе незрима сила не спускала її поза округ». Мені нестерпно хотілося побігти стежкою, щоб швидше дістатися до живої води. Але переді мною вивишалася струнка, висока і нерушна, як стіна, постать Симеона. А він ступав неквапно. Запаморочений, я послабив стиск руки на тичці відмар і раптом відчув, що вона від мене вислизає і тієї ж миті розлунився за спиною жахкий крик. Так, це був нелюдський, повен жаху та відчаю погук. Стежка піді мною схитнулася, і тієї ж миті щось шубовснуло. Я тільки зміг помітити краєм ока, як ручка тички, за яку тримався, стрімко подалася назад. «Не зупиняйся», – закричав Семеон. – «пішли швидко». Стежка під ногами коливалася Симеон ледве не побіг нею А я несвідомо, Наче прив'язаний до нього подався Слідом ледь-ледь торкаючись Хитливої опори під ногами І балансуючи схопленою Обома руками Навпереваги течкою Ми вскочили У простір темної води І я на всі груди вдихнув Повітря Воно було чисте, живисте І повне добропахучості від того запаморока минула, і я хотів зупинитися, щоб озирнутися. Не зупиняйся. закричав знову Симеон, не зменшуючи швидкості, і я таки не зупинився і не озирнувся. Ще раз глибоко вдихнув і знову поринув у задушливі хвилі сивої пари.